nome este suyo do ano 2024 aquí en Ofmental a cara da música na cara da radio e realizando que serán os dous últimos programas desta grella radiofónica deste curso radiofónico. O último dos volumes da serie en Enfeminino que vimos realizando desde aí sete programas. Benvidas, benvidos a Ifon número 139 de Ofmental en femenino volume 7 Señoras e señores, con todas e todos, unha das artistas máis singulares e influentes do noso tempo unha muller pioneída na utilización da voz como instrumento. Meredith Monk Mong nascida un 20 de novembro de 1942 en Nova York, abrindo esta dizón especial de Off Mental. Unha compositora, cantante, directora, coreógrafa e creadora de obras de ópera contemporánea, música de teatro, películas e instalacións. Recoñecida como unha das artistas máis singulares e influentes do noso tempo, pioneira da chamada técnica vocal extendida e interpretación interdisciplinaria. Meredith Monk crea obras que prosperan na intersección de música e movimento, imaxe e obxecto, luz e son, descubrindo e tecendo novos modos de percepción. A utilización da voz como instrumento, como linguaxe elocuente en si sí mesma, amplía os límites da composición musical, creando paisaxes sonoras que amosan sentimentos, enerxías e lembranzas para os que non hai verbas. Ouvíamos unha peza do álbum Dolmen Music, publicado por ECM e Izoos de Música Contemporánea ao selo de Munich en 1981, de Teile, unha composición do ano 1973, incluída neste álbum. Imos cun extracto da peza principal deste traballo, homónima ao título, Dolmen Music, e mo ouvir unha pequena paxaxe desta longa composición na súa integridade, 23 minutos 39 segundos. Reim.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 Meredith Monk, en 1979, cumpuña esta peza, Dolmen Music, da que ouvimos un extracto que dá a título o disco do mesmo nome, unha cantata para voces mixtas, onde, a través de 24 minutos, leva o vinte atrás no tempo, evocando atmosferas solemnes dos tempos primitivos, fundindo motetes gregorianos, cascabeis e fonemas guturais nun denso contrapunto. O violinchelo era de Robert In. Meredith Monk foi alumna de John Cage con quen tamén traballou. A súa innovadora técnica vocal explora as entonacións máis primitivas do canto, o que levou-na a incluír nas súas composicións choros, berros ou veos tolos, sorrisos e mesmo voces de paxaros. Bird Code, de Meredith Monk, incluída en Songs from Hill, publicado por Huergo, etapa pre-FM, en 1979. A innovación que introduciu na música vocal Meredith Monk é de grande importancia, casi comparável aos que trouxou o músico italiano Luciano Berio, un dos principais representantes da vanguarda musical europea. As pezas compostas, casi todas grabadas para o selo ECM, están concebidas para actuacións de danza, mimo e teatro conceptual que artista neoyorquina amosou por todo o mundo. Imos volver ao selo ECM, donde Meredith Monk grabou prácticamente toda a súa produción discográfica e nos atopamos no ano 1990 un traballo titulado Book of Days. De aí tiramos este Fields Clouds. Era unha das pezas incluídas no álbum Book of Days, publicado por FM en 1990, sinado por Meredith Monk, obviamos Fields Clouds. Logo de graduarse no Sarah Lawrence College en 1964, Meredith Monk trasladouse á cidade de Nova York. E comezou a crear obras en galerías e crexes e na súa maioría espazos de actuación non convencionais. En 1968 fundou The House, unha empresa dedicada a un enfoque interdisciplinar da performance. Un ano despois, en 1965, Meredith Monk comezou a súa exploración inovadora da voz como un instrumento multifacético, compondo pezas solistas para voz e voz de teclado sen acompañamento. Xa en 1978 funda a Meredith Monk a Vocal Ensemble para ampliar de forma colectiva toda esa innovación das voces e texturas musicais. Como xa dicemos, realiza a maioría das súas grabazóns para o selo alemán FM Mais dunha dúcia podedes atopar nos arquivos. Ademais das súas numerosas pezas vocais, obras de música para teatro e óperas contemporáneas, Meredith Monk creou un novo repertorio instrumental para a orquestra, con xuntos de cámara e instrumentos solistas, con encargos do Carnegie Hall a San Luis Symphony Orchestra, ou mesmo o Crohn's Quartet, do que, por certo, podes ouvir unhas pezas meramente instrumentais na banda sonora de True Stories, a versión cinematográfica do estupendo David Burner dos Talking Heads. Imos con outra peza máis deste traballo, Book of Days ECM 1990, ouvimos esta Travelers for Charger Entertainment, Travellers for Charchar -char Entertainment, unha das pezas incluídas no álbum Book of Days, publicado por ECM no ano 1990. Book of Days é a música dunha película conducida e concebida pola propia Meredith Monk en 1988, para máis datos son 85 minutos, que originalmente traza paralelismos entre a Idade Media, unha época de guerra, peste e medo a apocalipse, cos tempos modernos de conflicto racial e relixioso, a epidemia da Sida e o medo á aniquilación nuclear. Como fica bastante evidente, á luz da recente pandemia da COVID, este filme volveu a estar de actualidade nese contexto. Aínda que a película non ofrece respostas, Ven sendo unha homenaxe á visión e a imaginación Un encantamento poético que nos conecta Imos con outra peza máis deste traballo Que discográficamente se publicou no ano 1990 O vimos esta Down Mencer porque na cara A hay guerra, hay pobreza, hay desigualdad, hay odio, hay injusticia social. Porque na cara B hay un espacio seguro para el alma, un oasis no me dio da en medio de la desidia. Na cara B da música, estás en paz. Of mental. interesantísima proposta dunha das grandes pioneiras da música do noso tempo Meredith Monk soando na edición número 139 de Off Mental deste Enfiminino volume número 7 Durante as últimas seis décadas, Meredith Monk foi aclamada como unha maga da voz, unha das compositoras máis xeniais de todo o mundo. Meredith Monk, como non podía ser menos, recibiu os máis altos honores. A incorporación á Academia Americana de Artes e Letras no 2019, o Premio Dorothy E. Lillian Gies en 2017 e a Medalla Nacional das Artes en 2015 da Mando Presidente. Barack Obama. Por certo que además das súas tunzóns musicais, os seus propios filmes, podedes atopar a súa música, por exemplo, na banda sonora de The Big Lebowski dos irmáns Coin. e mesmo nas bandas sonoras dos filmes Nulberg e Notre Musique de Jean-Luc Godard. Cientamos este meridiano do programa coa música danosa sintonía realizada, dirixida por Héctor Pérez Agua coa colaboración de Esaú Reguilón ao Chelo olas de Ónice que nos agasallou no ano 2021 desde aquela, mimola utilizando na entrada do programa como careta e durante o mesmo como enlace ás diversas seccións que van surdindo de maneira natural. Valga esta pausa para comentaros que a vinda semana será o último programa desta de grella radiofónica aquí na Voza Radio Libre, e comunitaria favorita, ou ben desde o podcast desde donde ou vides. Será un programa especial de fin de grella onde ademais teremos a voz eh as novas que nos trae autor da nosa sintonía. Héctor Pérez Agua, un magnífico autor madrileño que nos vai a presentar a súa última proposta musical. Moi atentas ao que nos ofrecerá Héctor Pérez Agua, no bindeiro programa e última edición por esta grella de Off Mental, a cara da música na cara da radio. De momento collemos a nosa nave espacial e nos trasladamos de Nova York a Salamanca. Ali nos agarda Otra mujer, otra voz, otra artista transgresora, Fátima Miranda.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 Hoy soy hoy Oshine ni baiyo no yari baiyo no yari baiyo no yari baiyo no yari baiyo no yari baiyo Oshi Oshine ni baiyo no yari baiyo no yari baiyo Oshine ni baiyo no yari baiyo no yari baiyo Oshine no Oshine ni baiyo no yari baiyo no yari baiyo Oshine ni baiyo no yari baiyo no yari baiyo No 1 3 0 No 1 no no he Yemen I not all one oso and 0 all no not not not at Not not not you don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 A música de Fátima Miranda con este concierto en canto publicado en 1994 polo selo madrileño Gia de Sartx. Unha maravilla de selo, esa desaparecida que funcionou entre o ano 1989 e mediados dos anos 90 aproximadamente deixando estupendas alfaias realizadas na súa meirán en parte por artistas do Estado Español entre os que se atopaba aos proxectos do propio director executivo, por así decirlo do selo discográfico Geades Arts Antonio Díaz co Sueño de Hiparco por, por un exemplo aquí grabou tamén como non podía ser menos Fátima Miranda este traballo do que tiramos un extracto da súa peza Fátima Miranda nace en Salamanca en 1952, licenciada en Historia da Arte, compositora, cantante e investigadora da voz e da música vocal das culturas tradicionais. Desde 1983 levou a cabo un traballo de investigación sobre a voz e a música vocal das culturas tradicionais. Fuxindo de cómodos estereotipos, combina técnicas orientais, occidentais e vocais de invención propia, concibindo a voz como un instrumento de vento e percusión instalado no propio corpo. Isto permiteulle desenvolver un registro superior ás catroitavas que ponga o servizo da súa propia linguaxe musical, na que se difuminan as fronteras entre o canto, poesía, teatro, composición, improvisación interpretación. Nos seus concertos, unha súa voz en simbiosis cunha importante componente poética, sexual, visual, dramática e humorística trasládanos á esencia, ao núcleo Oh. Canto Largo, outra das pezas de Fátima Miranda incluídas en Concierto en Canto, publicado en 1994 por Los ha desaparecidos en lo madrileño, Giades Arts. Fátima Miranda é unha das fundadoras desde 1983 do grupo de improvisación Taller de Música Mundana, no que colabora co Valencián Lloren Barber Eco que demais crea o grupo de poesía fonética Flatus Vocis Trio. Entre 1982 e 1989 dirixiu a Fonoteca da Universidade Complutense de Madrid. En 1985 recibiu o Premio Nacional de Cultura e Comunicación concedido polo Ministerio de Cultura polo seu libro La Fonoteca. Fátima Miranda entre 1983 e 1993 estuda canto clásico, bel canto, co fin de por unhas e outras técnicas normalmente consideradas incompatíveis en rica convivencia coas vangardas. Como non podía ser menos e queda evidenciado con a música que estamos a ouvir, tamén estudia os cantos tradicionais de boa parte do mundo. Por exemplo, o no xaponés con Yuminara mesmo aprende canto difónico mongol con Trang Kwanhai e profunda na música clásica do norte da India con varios integrantes da eminente familia Dagar. Durante os anos 90, Fátima Miranda creou tres concertos performance para voz solista. Las Voces de la Voz, en 1991, Concerto Encanto, 1995, con ese sogo de palabras, lo que vimos de ouvir algunas pezas, e Arte Sonado no ano 2000. Os tres podelos conseguir, se te des sorte, en disco compacto. Xa en 2005 estrea o espectáculo de grande formato Cantos Robados e en 2011 Perversiones, ambos editados en DVD. Xa en 2007 estrea Madrid Madras Madrid, un concerto performance con paisaxes sonoras grabadas en Madrid. E nada máis por os en Of Mental na súa edición número 139, que quixemos que fora de máis, O volumen número 7 Dos especiais que vimos adicando ás voces en feminino A veinte da semana será o último dos programas Desta grella De momento quedades con Fátima Miranda E este concerto performance Grabado en 2007 Con paisaxes sonoras Registradas en Madrid Na realización técnica Selección musical e comentarios Estivo como sempre André Pequeno Monstruo Grazas pola vosa atención a teu vindeiro programa. ¿Cómo patio? ¿Cómo patio? Pedro, para le tiene que poner la música del móvil. La música del móvil, se pone el móvil. La oreja se queda dormiendo. Pedro, para le tiene que poner la música del móvil. La música del móvil, se pone el móvil. La verdad hay que comprar las guarderías. Páguete. un menú. Vamos con qué hay Lo Y alguno va a llorar cuando me vean en la tele. tengo un premio bolajeta solo. Lo loco, ¿Tienes f*** con billetes? Porque hai máis policía que xente oi. Na rede isto cando, vamos. Chanta, é isso, me dorei, me para que me está sufriendo. Me ayudan, le quiero mucho a esta gente, si no por ellos no estoy acá. Mi hijo con colegios, me ayudan, todos me lo cuidan, está ahí muy la coche de la jardín. Le dan la merienda ahí, lo cogen, no lo tratan bien, sí, mejor que ellos. Yo soy la mujer siempre, la madre que a su hijo. O eso Dios no lo ha dicho. Dice, así, así, va y va y va y Es cosa de tontería, ese que tomamos para todos. Yo la gente está pata, no creen en nada, cree en los dos. Es ese, cree ese te gusta. que está abriendo la puerta, te lo cierra, le dice un es así. No hago Dani. no quiero cosas malas. Dani, no quiero vivir tranquila. Una segunda, Fátima. ¿Y tú? Fátima. Fátima como yo. Fátima como mamá. Muy guapa, eres muy guapa. Espera. <ríe> un match viva bien. ¡Viva el día de hoy! ¡Viva el de hoy! ¡Gracias, hijo! ¡Me llamas y yo recibo a usted, doctora! ¡Vente en mi casa, te lo recibo bien! ¡Usted cuida! ¡Cuando quieras me llames, vente! ¡Yo te cajo en la cabeza, ¿vale? ¡Gracias, Fátima! foi o fundamental a cara B da música. Se gostaches do programa, comparte, difunde, espalla, grazas.